ada soalan ya هون ya banyak para dai uh, memboyakkan dakwah melalui TV, TV. Ja, supaya hmm. ya supaya yani dakwah ini berkembang nah kenapa itu hukumnya ya khani fillah yani dalam TV ni dakwah syubha yani syubha syubha maksudnya yani antu antu antu panggil ke Allah taala dalam TV dalam TV adalah Ejus. tapi sah. Tapi kenapa? Syubha. Syubhaan apa, Ya Akhwanulullah? Yang pertama ini gambar-gambar. Yang dua, Ya Akhwanulullah. Kalau anda berda'a dalam TV, anda buka pintu yang tak bagus untuk manusia. Maksudnya, sekarang anda Ustaz yang bayi, Syekh yang bayi, tapi ijtihad kamu entah mau buat dalam TV. Jazakallah khairan. Khairan insyaallah. Tapi saya orang yang awam. Yang beli TV untuk tengok antah. Lepas tu saya tengok orang saya tengok lain yang haram. Antah sebab. Siapa yang sebab? Antah sebab. Ini satu hal. Kalau ada orang cakap La wazirah waziratul waziratukhara. Ini bukan salahan saya. Dia salahan dia. Kalau dia tengok haram lain, ini salahan dia. Saya mahu bagi khair. Tapi, anda, anda, uzur, untuk orang, tengok haram yang lain. Sebab, anda keluar dalam timur. Maksudnya, banyak orang, Ya Khamilullah, عذر ديا. كناب أنت يا خير دا تي في يج cab سبعة دبناه أوراني ينباي يندعى دعى كل وردهن تي في. ما هو يا خانى فيلا. هذا عذرهم. طب كي تطول. كلو يعني كلو دي تينجو خير. ماشم سبعلو برسنت. سبعين برسنت داري وقتو ديا. انتو. مكان خير. شر. ما هو يا خانى ini yang pertama, ini yang dua. Yang tiga, Yaquan Al-Fillah. Yang tiga. <t> <outright> Siapa orang yang keluar dalam TV? Orang yang baik, mayoritas orang yang keluar dari TV. Yeah. Orang yang baik, orang yang tak baik. Ha? Orang yang tak baik. Ada satu hal kita nama dia, takfir sawadul batil la yajus. أبدا تكتير سواد الباطل مأسونية أنت أوراً باي جزاك الله خيرا تبي أنت كل وارد دلم تنفت ينميرتس وارد دلم تنفت إني أهل الباطل هذا لا يجوز هذا حرام شونتو شونتو يا أخواني في الله شونتو يا أخواني في الله أنت بواد دعوة anta suka buat dakwah depan pintu tempat yang macam sinema tahu sinema tahu sinema ahon belakang kamu ada sinema tapi anta berdiri depan pintu sinema untuk panggil dakwah faham? ini jalan jalan-jalan umum anta berdiri sana bagi dakwah tapi mayoritas orang yang datang sana untuk apa untuk masuk sinema. Kita jaga jangan berdiri sini. Berdiri tempat yang jauh yang lain. Kenapa? Sebab kalau orang tengok, orang yang ikut kamu, dia fikiran orang yang ikut kamu an anta dari orang yang yang sinema ini. Ini takfir sawad al albatil. Cari tempat lain. Fitnah untuk orang yang tak tahu kalau dia tak ada berbedaan. Jangan jangan wala taziru wazi'atul izar akhar sebab ia amalan kamu Sebab anta Kalau saya tinggal sekarang Anta dengan orang yang duduk dengan kamu Yang dekat pintu sinema Saya fikiran Antum dari Ini Oh sekarang orang yang masuk sinema Lebih Ini contoh tujuh Ini takthir suadal batil Takthir suadal batil haram Wat takthir suadal haq Wajib Suadal haq Wajib maksudnya Kadang kadang ya akuhani fi Allah Saya takfaham Ilmu dari Ustadz ini. Tak faham. Tapi saya suka duduk dalam halaqat dia. Sebab saya suka Ahlul Haqq baniya. Kalau saya tak faham. Tak faham. Tapi saya tambah nomba ikhwan kita. Bahawa dari Allah Ta'ala. Ini wajib. Untuk buat macam itu dengan Ahlul Batil. Haram. Dengan Ahlul Haqq. Wajib. Nafumi fil filamna. Sama ya akhwan fil dalam TV. Sallallahu alayhi wa ما يورا تس أهل الباطل يعني بوت أهل الباطل كلاو أنت كل وار بشميتو أنت تكثير سواد أهل الباطل وفن يا خوان في الله ملا لقي لقي يا خوان في الله لقي سابي اللعين أوران داعي داعي عالم عالم أستاذ أستاذ ين كل وار دلم تبين dia sebab untuk orang meninggalkan masjid. Dia dengar ilmu dari mana? Dari rumah, dari jalan. Tada hormatan intu ilmu intu khair. Jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anda mau mani bar ilmu, mani ilmu dari mana? Dalam mana? Diutulillah Taala. Sekarang orang meninggalkan masjid. Orang Muslim meninggalkan masjid. Meninggalkan Allah Jalla Alaihi rumah. Sebab? Dia cakap, sudah mungkin dengar ilmu yang jelas yang bagus dalam rumah rumah Tapi tak ada istiqamah. Dia tengok satu, Masya Allah, yang bagus, apa, muhadarah, 10 persen, 9 persen ini untuk ahli batu. Sebab so, dia dalam rumah. Kalau di masjid lain. Mana jalan Nabi SAW? Nafuhin makhluk Allah. Jadi, kalau ini untuk orang yang tadak-tadak masjid, untuk orang kalau dia habis masjid balik rumah lapas dia tengok macam itu Ini bukan praktik, yang reality lain, yang reality lain. Sekarang banyak orang Muslim dia tak suka belajar dalam masjid, dia suka belajar dalam rumah langsung dengan TV. Sallallahu alaihi wasallam. Nafuhin makhluk Allah. أدر لقي سبب سراب لقي سراب لقي يا خوان صلى الله عليه السلام الفتن تهوف فتن يا خوان فتن دينكني يا خوان في الله دينكني تي في تي في دن دن ميثود ميثد ما شيء ميثود ميثد ما شيء انتو دعوة orang orang jadi orang menjadi paling masyhur cepat cepat orang menjadi paling masyhur cepat satu satu kali dalam TV sudah juta-juta orang tahu anda jelas saja saya ini akan fitnah yang besar fitnah yang besar untuk anda dan fitnah yang besar untuk dia untuk anda Lepas antara menjadi masyur macam itu, kalau orang nasihat kamu untuk hak antara tak ikut, sebab sudah antara fikiran antara syukur Islam semua orang tahu kamu. Fitnah kejohoran, fitnah agung. Lebih teru dan duit, lebih dar teru dan orang yang yang paling kaya dengan wang. Mufakatkan firman Allah. Al kejohoran, jalan kejohoran agung. Anta sampai ke uh, Sumbung cepat, sami sholat. Anfitna untuk dia, apa untuk dia? Kalau anta, kalau dia buat salahan-salahan, banyak orang juta-juta retusan-retusan yang ikut dia dalam salahan, Batil Paling fitnah sekarang. Kenapa anda masuk tempat yang mungkin fitnah kamu? Bisa. Bisa, ya? Bisa. Bisa. Bisa. Jalan salaf rahmatullah ta'ala, dia lari dari tempat macam itu. Anda mau masuk. Ini sebabnya, bukan semua da'i-da'i yang masuk TV macam itu, tapi mayoritas. Tak ada orang yang cakap, bukan-bukan. Ini realiti. Mayoritas da'i-da'i yang masuk dalam TV untuk apa? Untuk menjadi bayi masyhur. Dia sediakan semangat untuk cari untuk masuk dalam apa? TV. Satu deli tanda. Satu kali ahwan fillah, mengumpulkan fakir miskin muslimin, dia panggil Al-Syaikh Al-Albani rahimallahu Dia panggil siapa? Dia panggil Syaikh Al-Albani. Ini sudah record Ada record Dia hubungi Di Syahal Al-Bani Dia cakap Syahal bani sekarang Kita Ada Ada meeting Meeting jumpa Jumpatan yang besar Dalam Makkah Untuk masalah hal-hal Segala muslimin Macam-macam Fakala Syahal Al-Bani insya Allah Mau datang Tapi Ada TV Syahal Al-Bani tanya Dia cakap ya ada-ada Lepasnya Syahal Al-Bani jawab Ah oh, macam itu tak perlu kenapa tak perlu? Takkan syaril bani penting untuk orang tengok ulama tengok kamu takkan syaril bani apa manfaat dia tengok muka saya dia mau dia mau dengar ilmu saya dia mau tengok muka saya apa manfaat ya? ini bukan nafra syarikat Tak mau kawin dia mau kawin dia tak mau kawin Saya tak mau kawin dia mau dengar suara ya kalau dia mau tengok muka saya manfaat kamu manfaat dia dalam apa dalam suara saya kalau dalam muka saya Faqalsyah berkata dia cakap ya syekh bukan kalau dia udur udur ya ikhwan yang yang keluar dalam TV dia jawab sebab kalau dia tengok muka kamu dan dengar suara kamu lagi fit orang yang Dia cakap macam itu, betul? Kalau anda tanya, Ustaz kenapa anda kira dalam TV? Ini fitnah ya Ustaz Cukup Menibar rahimah dalam biyutu Ta'ala Dalam masajid, jangan seraf Dia cakap, bukan Takthir, takthir Apa efekt? Efekt Apa takthir ya kawan? Nampak pengaruh Dia cakap, efekt paling besar kalau meni kalau keluar dalam TV meni ber cepat, orang ikut cepat. Maksudnya, ilmu salaf semua tak ada syiar Subhanallah. Maknanya ilmu selef sumwa tak ada takdir. Dengan kita sekarang kita mau pakai takdir ke umat diganti ni Syahabang dia diatanya. Ya. maksudnya tak ada takdir kalau suara sahaja ilmu salaf ini semua datang kepada kita dengan tuliskan, tak ada muka untuk Imam Ahmad tak ada kembar untuk Imam Ahmad tak ada video untuk Imam Ahmad rahman. ini tak ada takdir sekarang kita cari kita tahu mana jalan tafsir dalam TV ini sahaja macam itu lepas ha? itu hmm. dia diam dia diam terima kasih ta'amah النبي صلى عفوا أشغال الباني رحمه الله تعالى جاءت الله جاءت الله الواسطين لا بس يداد رفض الشياء الباني إنه عذر ينتبقو مساجد من يبرحمه دلم مساجد دلم بيوت الله تعالى تأتشكب أنت أمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأتشكب واجب أن تأكل وار دلم لا بس أنت قنا ميثود ميثود دعوة ين yang kuat bisa macam radio internet tuliskan bisa tapi yang dalam halam yang tak ada fitnah yang tak ada masalah ini cukup siapa yang ikut dan digerit ilmu macam itu alhamdulillah kenapa yang tak lepas Qaddar Allah wa shafi' Allah yukiluf illa usaha wabuk ya khuan ilham tak tak saya bagikan muqisat dari realiti yang saya jumpa. Sallallahu alaihi wasallam. sallam. Asallah As alaihi wa lakum istabat. Asallah As alaihi wa lakum istabat. Sekarang kita semua cakap macam itu. Allah alam, lepas tu siapa yang tukar? Nah, Ya Huan. Lepas tu. Siapa yang intikasa? Kembali. Dari jalan ini istiqam. Sebelum banyak tahun, Ya Huan. -hila. Sebelum mungkin... Dekat tujuh belas tahun Tujuh belas tahun Saya belajar dengan Ikhwan Mat Nabi Shujar Ini buku dalam fiqh Shafiq. Saya belajar dengan dia Dia dalam Ahlul Sunnah Waktu ini saya baru mulai Tarabihim dengan Ahlul Sunnah Tujuh belas, lapan belas tahun Saya masih budak Waktu ini Tapi Ikhwan ya Filah saya dengar saya ingat-ingat orang ini belajaran dengan dia setiap malam lepas salatul isya satu jam fiqh dan saya dengar lepas dia tanya dia hukum apa untuk keluar dalam TV dia cakap banyak banyak asbab untuk tak bisa keluar dalam TV ماتني جوه لا باس دي يكف الفتنه فتنه سدين قرب الله صحيح فتنه فتنه, فتنة. لا باسني يا خوان فتنه ابو الحسن مولاي فتنه ابو الحسن تو ابو الحسن ابو الحسن دي فتنه ابو الحسن مولاي لا Mungkin lima belas tahun. Dari sekarang mungkin dua tahun. Saya dah tunggu dua tahun. Jumpad dia dalam Malaysia. Ajaib. Sebelum ni dia syiak yang besar. Dari ahli sunnah yang mengajar dia kita dalam markaz ahli sunnah yang besar. Dia ya ayahnya fillah orang yang pandai saya tahu dia dia pandai. Sallallahu alaihi ashiyi Seniiah, siapa yang mau terbatt doa Allah Taala? Anta pendai, anta ibada kuat, anta apa apa Orang ya, tuan, fi Allah, Allah saya ingat dia kiamul lersiti malam saya tengok tengok dia. Saya duduk dengan duduk dia banyak kali. Dia duduk dalam maktaba. Maktaba dia ada isteri, tapi kita cakap isteri dia maktaba, buku-buku maktaba, bukan isteri. Ia duduk wania dalam waktu Lepas itu Ya Allah Orang pandai Ilmu banyak Allah Ya Allah Mungkin lepas 15 tahun Saya jumpa dia Buat master Tahu master? Dia PhD Tahu PhD? Doktor-doktor Sekarang dia cari lepas doktor Title doctor Dalam universiti yang besar Dalam Kuala Lumpur saya tengok dia jumpa dia sebab uh, pak mertua uh, a dalam University Kuala Lumpur. Pak mertua saya besar nama. Saya pergi ziarah untuk jumpa. Lepas tu saya tengok orang ni. Saya tahu orang ni. Ajeib. Dia pakai apa ni? Dia kain seluar ajaib. Saya tengok dia tapi saya tak ingat siapa ini tapi saya tahu bukan ni. Saya tinggal dia Dia tinggal dia cakap Ayakallah ya Syekh Ahmad Dia cakap Ah dia tahu saya Ayakallah Siapa entah Dia cakap Fulafran Lepas dia cakap nama dia Saya rasa Mau Koma Tau koma Wallahiyahum memusuk koma Wallahiyahum memusuk koma Dia Muka saya buka Ana saya tarasa muka. Dia dia tengok muka saya dia tahu saya surprise, tahu surprise apa surprise? Mana? <tuk> <tuk> ha? Tak gitu. Tak gitu. Terkejut. Maka alah Rahman janganal. Qadar Allah ma syafa'an. Sampai kita saya mulai jalan ini cari certificate certificate certificate sekarang saya addicted, dia cakap addict, dia addicted. Tahu orang yang yang yang yang, yang teracuni, ya, teracuni. ya. Ha? teracuni. Teracuni, macam heroin tahu. Dia tak bisa berhenti. Canduang. Canduang. Jandua. Ha? Di canduang. Di canduang. Candu. Dia candu yang. Dia cakap dia candu cari apa? Qualifications. Qualifications. Yeah. Dia cakap macam itu saya kata syah falan dia cakap adzarallah ma masuk dalam jalan ini untuk cari qualification sertifikat-sertifikat sekarang candu dalam universiti ini ini ikhtilat ini masalah macam ini masalah macam itu ya afana taqilla dia cakap adzarallah wa ma syaa fa'al dia juga cakap Udur ini Udur. <laughs> Siti pura nai. Nai yaqaddar Allahumma Asha'i fa'al. Lepas tu ya akhwani filan saya dengar awal fitnatinya lepas dia ya, keluar dari ahli sunnah dia keluar dalam TV satu kali. Dia cakap. Satu kali. Dua kali. Lepas tu, dia cakap kalau mau sembung dakwah dalam TV Mau apa Perlu Certificate Dari waktu ini sampai sekarang dia cari apa Certificate Sekarang dia cari dalam, lepas di D, BHD, doktor Untuk keluar dari TV Kalau keluar dalam TV Satu kali Sudah Sudah apa, Pan, pancuang Addicted Jendwan. Jendwan. Shuhra ini shuhra macam mukhadirat. Macam khamr. Khamr kham. Shuhra macam khamr. Tutup. Kalau semua orang tahu kamu. Ajayin. Macam khamr. Tapi pisar terhenti. Tak pisar. Mughum ya khawaini filam. La'abih. Allahumustaham. Allahumustaham. Fitnah yang besar. Fitnah yang besar. An anda tak cakap macam asyakh fulan wal alim fulan wal imam fulan wal hafif fulan dia keluar dalam TV macam itu macam itu jangan cakap macam itu kalau Allah jelakata bagi dia fitnah mungkin anda masuk dalam fitnah Allah wa'ala jangan sebab orang Allah selamat dia dalam fitnah tak maksud anda dalam selamat atau mungkin anda dan dia dua-dua dalam fitnah jangan مفهم يا أخوان ضلال تاريء أنضى الضلال ضلال تاريء ضلال يلعين بهاي بهاي صلى الله عليه وسلم مفهم إن شاء الله شكرا بارك الله فيكم سبحانه وتعالى شكرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته